Doncs nosaltres que continuem aquest set eh, esports i el que farem a continuació serà anar a fer una mica de tertúlia i parlarem en aquesta tertúlia que farem avui amb dos convidats eh, i parlarem del món del futbol femení a eh, casa nostra. Eh, tenim aquí, perquè ens expliquin una mica doncs, eh, com veuen ells el futbol femení aquí eh, a les nostres contrades, eh, dos entrenadors de dos equips de segona catalana. Eh, ens referim a Joan Pont, tècnic de l'Estatit. Joan, molt bon vespre. Bon Bona nit, I també tenim el tècnic del Base Roses, en Joan i Joan, molt bon vespre. Bé, dos tècnics, com deien de dos equips. També havien convidat el tècnic del paral·lel de Josep Camps, que a hora no ha pogut venir, però bé, amb vosaltres dos repassarem doncs, com veieu aquest futbol femení, què canviaríeu de cares a, temporades, a pròximes temporades, què no canviaríeu, i també parlarem una mica dels respectius equips. Si us sembla, comencem una mica... Quan manquen 5 partits per acabar la temporada quina valoració faríeu del que heu vist fins ara? Bueno, jo la veritat és que és el primer en que estic aquí amb aquesta, aquesta categoria i bé, l'he vista aquesta la pur realitat, ara mateix en estàvem parlant bastant fluixa és una, és una categoria que realment sí que hi ha algunes jugadores que sigui perquè ha posat baixat d'algun equip superior o, o bé perquè doncs, bueno, estan cansades de jugar amb el seu equip que jugava abans, doncs han vingut a parar aquí i, i clar, evidentment a vegades s'avorreixen perquè eh, bueno, jo parlo per mi pel Sant Pere que per cert, ratifico tècnic de l'Estat soc del Sant Pere Pescador eh, llavors eh, a, més a, més, ha estat una... a més a més a més a més, a més doncs, eh, clar, jo parlo per nosaltres que sí que tenim pues, un equip que va començar l'any passat eh, que, bueno, unes quantes amigues d'allà a Sant Pere, doncs pues, van muntar eh, diuen, ah, muntem un equip femení i van muntar-lo, no? I i ara doncs, aquest any doncs, bueno, em van venir a buscar ja que no entrenava i, i no tenia gaires ganes d'entrenar però bueno, com que tinc dues filles doncs, al final doncs, m'hi he emmerdat no? i és el que veig no? nosaltres tenim sis jugadores per dir jugadores i les eh, 15 restants doncs, la veritat és que bé, és les que varen quedar de l'any passat i que són, són nenes que evidentment algunes per molt joves doncs, eh, no havien jugat mai a futbol les que són una miqueta més grans tampoc havien jugat pràcticament mai hi ha futbol, però bé, és, és futbol de poble, futbol de poble femení, i evidentment, doncs, mentre hi hagi afició i, i tinguin ganes, doncs, eh, i bé, bueno, que de fet ens ha agradat sempre doncs, entrenar, per part meua., doncs, mira, eh, aquest any els hi he fet un cot de mà i, i bé, estan anant molt bé l'assumpte, o sigui, la veritat és que ara en aquest, en aquest moment estem a quartes, Eh, evidentment doncs, eh, tampoc era allò de dir bueno, anem a fer un equip per pujar perquè no, no pots fer-ho des del moment que tens eh, repeteixo les 15 o 16 jugadores de l'any passat amb tot el respecte perquè evidentment són jugadores que, que són elles que han muntat aquest equip no? I, i això eh, que estic diguent ara aquí ho puc dir -ho perquè realment amb elles també els he dit exactament això mateix no? de que són noies que evidentment d'aquí uns anys possiblement iran millorant tot i estic content perquè dintre de la temporada que portem pues, han anat millorant moltíssim des de, del principi de, de la pretemporada fins ara s'ha pues, notat, s'ha notat bastant eh, bueno, hem treballat moltíssim i la feina que hem fet s'ha pues, eh, notat I, i bé, això més o menys és allò d'aquesta categoria però sí és veritat que mirant tots els equips potser només hi han dos o tres que realment et dius, home, aquí val la pena una miqueta que saben més o menys de què van, no? La resta, doncs pues, eh, Té molt que desitjar, però també s'ha d'aplaudir, perquè hi ha nenes que s'han involucrat, i s'han involucrat molt i molt bé, i, i estan competint, i com que estan competint doncs, xapó, s'ha de continuar i donar-los doncs, tot l'apollo, no? Mm -hmm. pel, pel que fa al Base Roses, eh, què diríem? No, jo l'ha dit en Joan en Pons, la categoria ja ho van comentar un dia abans de començar amb tu, que ja et vaig dir, et vaig dir que hi haurien 4 o 5 equips punters i els altres hi hauria un nivell força baix vull dir, la categoria és aquesta el futbol de poble uh -huh. Uh -huh. Uh, parlant una mica del que és uh, no sé si té alguna relació no? però al nivell uh, quan hi ha tants equips uh, aquí a la comarca uh, si parlem de primera catalana trobem a uh, Portbou Uh, Bàscara Cabanes, més els tres uh, que tenim a segona catalana, Sant Pere, Base Rosos per Alada, uh, no sé si el fet que hi hagi tants equips en tan poc uh, espai, doncs uh, pot uh, reduir una mica el nivell uh, no sé, a uh, temporades enrere en parlàvem abans hi havia llers uh, només hi havia pràcticament un equip, vull dir, no sé quina, què hi veieu sí. de positiu i què hi veieu de negatiu. No, no, jo tot és positiu, o sigui, a veure, la el que està clar és que una noia de Perbou no pot anar jugar, no sé, per dir alguna cosa a Girona o, o seria una d'allò que és d'anar jugada jugar a Perbou, inclús a Llers per dir alguna cosa, no? com abans, no? que era l'equip que més o menys manava en aquesta, aquí a l'Empordà no? Eh, no, no és per això sinó que realment el problema és que hi ha moltes coses o sigui, ara també hi ha una altra cosa important és que els equips tots els equips s'han embolicat en fer pues, eh, futbol femení pues, eh, començant des de baix des de la Vines fins i anar pujant no? i això jo crec que, que perjudica moltíssim bueno, a, a la meva opinió, eh? o sigui, cadascú eh, s'ho pot mirar el seu punt de vista però tots aquests equips que han començat a fer eh, que sí si juvenils, que sí si cadets, que si infantils encara juvenils i, i cadetes que potser tigui, estaria bé no? però infantiles eh? mm, quan sortien jugadores bones bones eren les que jugaven amb els nanos fins als 14 anys i aquestes nenes, i te'n podria dir moltes que realment han, han jugat amb la selecció catalana, la selecció espanyola eh, eren les que destacaven eh, ara, evidentment si comencen a jugar ja amb balavins o amb infantils clar, les millors eh, l'esforç serà el mínim perquè fent el mínim esforç seran les millors del seu equip en canvi amb nanos d'infantils no sé si estàs d'acord amb mi però amb nanos quan arriben a infantils les nenes s'han d'esforçar moltíssim i realment totes aquestes nenes que s'han esforçat al màxim, quan arriben que han d'anar a jugar amb noies són les millors, però amb diferència I inclús hi ha nenes d'aquestes que juguen amb infantils que realment són les millors dels infantils, de nois o sigui, llavors amb això home, vull dir-te que s'està embolicant una miqueta massa el futbol femení jo crec que eh, s'hauria de deixar que acabés fins a aquesta etapa que és l'etapa d'infantil de, de, dels nanos per dir alguna cosa, no i llavors hi haurien nenes pos pues, a tots els pobles segurament i aquesta nena que hi hauria tots els pobles doncs eh, ajudarien a l'equip del poble evidentment i si alguna destaqués i algun equip d'aquests una miqueta grans eh, pues, se la volen portar però pues, se la emportés però eh, jo penso que el camí seria aquest, no? Que les nenes eh, dels pobles doncs, eh, bé, poguessin jugar amb el seu poble fins a infantils i llavors anar amb un equip femení i és que En quant a el que tu me deies de, de la, que hi ha masses equips, jo crec que no jo crec que està bé en o sigui, un Portbou pues hi ha un Roses que ja fa molts anys, que té futbol femení o sigui, no, no és d'ara eh, a més a més, Roses eh, és una població que nada menys eh, en quant a masculí és una de les poblacions que no entenc d'on surten els jugadors perquè eh, sempre que he anat allà he vist jugadors de tota classe tu. ja pots anar-hi a l'Avinza on tenim un merder d'equips d'infantils de, de també, jovenils en fin, és, és impressionant no? i llavors, suposo que de noia és igual el que passa que que últimament pues, també van una miqueta justes, que, que té molt de mèrit li estava diguent ara també abans d'entrar que realment té molt de mèrit el que està fent els roses perquè últimament estan jugant quasi amb 10 jugadores, eh, quasi gairebé tota la segona volta i realment estan tenint uns resultats impressionants, no? vull dir que té un mèrit eh, molt bo. No? Uh, Joan, quin és el secret uh, per estar com comentava i ho comentàvem de fet el, el dissabte no? de, per estar tota la temporada amb jugadores tan, ju tan justes de nombre i, i, i sortir en compte està sortint. Sí, expliquem no, una mica. som un grup de nenes que ja fa 10 anys que estan jugant juntes i en plan les i sempre són el mateix ambient, és el mateix grup. És el mateix grup, podi, pocholem aguantar. Lo que deien ponts dels equips abans, vull dir, jo, jo crec que els equips sí tenen que ser més repartits en les categories. Tení que haver hi un un equip a nacional dos a segona i tercera a tercera Ai, a primera catalana i dos a segona catalana no pas tres a, tres a primera catalana i tres a segona Vull dir, les, les jugadores bones tenen que reunir en un club i jo el mal també del futbol femení jo crec que tindria que haver equips eh, exclusivament de futbol femení no que estiguessin barrejats en masculí a clubs només dedicats al futbol femení jo crec que seria una bona idea perquè es baseixen molt les coses sí, i... però llavors la, el que jo t'estava dient és de que eh, llavors no veuràs nenes que destaquin o sigui, no veuràs cap jugadora com ara hi ha hagut, pues, si ara tu mires l'axó catalana eh, o, o temps enrere pues, hi ha nenes que no sé per exemple la la, la, la GIO de, de, de l'Estatín mateix és una nena que havia acabat fins infantil amb nanos no, no, i no, era la millor la Servià també la ah, sí. no, no, totes aquestes són nenes que roben no sé si no haguessin estat amb nenos, haurien triomfat per dir alguna cosa no? sí, estic, estic convençut de que no llavors eh, si, si, si, si agafes un equip petit de, de nenes, de, de, de la vi o d'infantil, és igual la, la que tens millor, la, la millor jugadora eh, aquesta nena ha de ser un que tingui un caràcter especial no, no rendirà, o si sigui, no s'hi farà al màxim perquè sap que ella anant al el 50% els superarà totes en canvi, en nanos, o va al 100 o al 150%, o, evidentment, allà no hauràs que vola. Llavors, aquí és allà on elles van a, a, evolucionant, evolucionant tant tècnica com tàcticament. No. I això dono una raó, perquè la meva filla també va jugar amb el fins als 13-14 anys, sí, vull dir, i, i, i, es, i es veu la diferència eh, amb, la, amb, les, amb les altres nenes. I I ara m'agradarà veure d'aquí uns anys, a veure si realment aquestes nenes que ara han començat pues, amb futbol femení, de petites, si d'aquí uns anys es M'agradaria, no sé, serà qüestió de fer un seguiment i mirar-ho, però jo estic convençut que no. I Les llavors... millors jogadores que hi ha a, que estan jugant a a la salatxó catalana, a la salatxó espanyola, totes, totes, no en conec gairebé cap que no hagi jugat sí. amb, amb, amb masculí. No, no, amb això no l'estic d'acord. No, jo el que em referia amb clubs exclusivament de futbol femení és eh, grans, perquè eh, quan hi ha eh, femení i masculí les directives sempre es decanten cap al masculí i això jo ho veig Sí, bé, bueno, això només hi ha una solució, agafar-ho a part i ja està. Sí, sí, sí. Clar, llavors, està clar que a, a, qui s'emporta tots... A més a més, ara, evidentment, amb la crisi tampoc hi ha calés pa, ni no. pel masculí. O sigui que realment hi ha molts de clups que estan tinguent verdaders problemes, no? Llavors, evidentment, l'única solució és, doncs, mira, si hi ha, hi ha gent que li agrada el futbol femení, doncs, portar-s'ho mateix. Sí, sí, És una solució, sí. Ja hi un boom també el futbol femení ara, eh? tothom vol fer equip, tothom vol fer equip, perquè ha, ja, ja es parla de quatre o 5 equis per l'any que ve, no? Us vull dir, no sé quan sortiran les jugadores. Eh? Es parla, no sé, que com si, te, si està confirmat o no, de Castelló, es parla també de l'escala, no sé... Sí, però si, si anem ara mateix dels Roses, que... Jo estic parlant dels Roses, que podia parlar de Sant Pere, però no és el nostre cas. Jo sé que ells... Eh, els diumenges els dissarts, van deu, en deu, deu, deu. Clar, si van en deu, què faran el Castelló? agafarà eh, també noies d'un de, de, du, du, ja. grup de, de, dels Roses que està funcionant mitjanament bé que si només que pogués tenir dos o tres fitxatges més, doncs tindria un bon equip i eh? ja el té, però encara milloraria, perquè evidentment podria fer canvis o que sigui eh, a veure, llavors aquí s'ha de mirar que si a veure, si el Castelló pot fer un equip del seu poble amb les jugadores com va fer el Sant Pere, o sigui, el fill de Sant Pere ell va començar eh, l'any passat amb jugadores només de, de Sant Pere i nenes que varen voler jugar a futbol que encara són, encara juguen totes menys algunes que han hagut de plegar pues, perquè han marxat del poble o el que sigui no? però varen començar i no varen pas anar a tocar jugadores cap aquí i cap allà ni molt menys, totes hi ha d'allà és ara aquest any que eh, només hem fet quatre fitxatges nosaltres, o sigui, no teníem van fitxar només tres de l'estartit i una de la cabana que a la Raquel no, no, no, no tenim no res més tot és el que hi havia l'any passat, que eren nenes que ja són del al poble la meva filla que, que de l'Esterit ja va plegar a ja l'any passat i va venir aquí vull dir que realment mm, eh, clar, jo me referixo que clar ara, a Castelló què farà? Vindrà a Sant Pere a irà jugadores? Irà roses a Roses? Irà a Cabanes? No ho sé, a Paralada? A veure, si ell se'n pot sortir eh, o creu que se'n pot sortir amb les jugadores que té d'allà del seu poble doncs pues, endavant, però si ha d'anar a tocar les altres jugadores llavors ja està fotut això, eh? Jo crec, bueno, jo, amb el tema dels esplais eh, quasi està confirmat eh, que fa equip, hi eh, han ja 12 juradores meus que hi estan entrenant eh, i n'hi ha alguna de Sant Pere que també hi estan entrenant allà. A l'escala també fa equip a Obíderes fa equip segur perquè ja hem fet petits els amistadors. La de Sant Pere deu ser només la portera, bé, l'únic que deu estar allà perquè les no, no, altres no... Una tal Peque potser? Ah, la Peque, bueno, la Peque va plegar a nosaltres, bueno. sí. Sí, sí. No sí. Que Comentaris, eh? No, no, nosaltres ja ha plegat eh, la Peque, no, no, no jugo pas a nosaltres ja. Bueno, sé que van entrenar, i són 15 o 20 eh? entrenant, clar, jo, perfecte, jo eh? si són 15 20 sí. ja poden fer aquí, sí. no hi ha ja pas cap problema ara, clar, si t'engafen dos de tu clar, llavors ja, eh, ja eh, són allà mateix no m'ho han confirmat, però jo ja sé que n'hi ha dues que estan entrenant allà a mi no em faran pas cap mal, que facin el que vulguin si tenen equip, tenen jugadores, endavant, ara si han d'anar a molestar els altres equips, la veritat és que és un problema mm -hmm. Uh, comentàvem abans, la categoria aquesta, la segona catalana en la que competiu tots dos, uh, és molt uh, fluixa i han hagut moltes parades durant la temporada. Qu què faríeu per millorar aquest aspecte? Uh, tu Joan fa moltes temporades que la segona catalana, uh, el teu equip hi és, inclús... Uh, si sí, m'equivoco ho rectifiquen, però em sembla que vareu renunciar alguna vegada l'ascens a primera, uh, s'ha mirat de canviar, de fer només un grup gironí de primera catalana uh, què, què canviaríeu si poguéssiu decidir, ara que hi ha hagut eleccions a la federació si doncs uh, poguéssiu no sé, què aportaríeu de nou, perquè per aconseguir que fos més competitiva aquesta categoria. No, jo, jo no crec que es pugui canviar gaire res a la segona catalana, eh? vull dir... Els equips són... És com, és com una tercera regional, vull dir... Els equips bons ja van pujant, el que passa que... Tu, és el que hi ha, Futbol de Poble, com m'ha dit abans en Pons, és com una tercera regional, això, a la segona catalana. El que passa que els passaments són molt lluny. Aquí també hi ha una altra cosa, és que... Uh, tu dius hi ha hagut molt de, molt de paros o sea, però és que jo veig que la primera catalana uh, n'hi ha hagut molt més capaços aquí sí. o el sea, o sea, que no pot ser és com ara passa pel Castelló, jo estic d'acord que si té jugadores que faci equip i endavant, però el que no pot ser és que ara comencin s'apuntin i al cap d'un mes perquè pues, les mira, nosaltres hem començat, hem començat amb 22 jugadores i ara acabem amb 20, i amb 20 perquè una, aquestes dues han plegat, no? Clar, però així sí que es pot ser un equip encara que no tinguis el nivell d'un altre o sigui, el que no pots pretendre és fer un equip del poble eh, començar amb 18 jugadores que si comences en 18 acabaràs segur amb 12 vale? i llavors clar, com que s'emprenyaran s'empiparan, millor dit doncs, eh, es retiraran com ha passat, doncs ara que amb l'Aleva de Zen s'ha retirat doncs perquè bueno, eh, i d'altres equips no? que comencin i es retiren i a primera catalana hi ha hagut molts que han començat i s'han retirat i llavors, ara, què, què passa? han de descansar cada diumenge dos, dos o tres equips <ríe> això és, és un desastre m'entens o no? <ríe> millorar, què hem de millorar? doncs, pues, eh, home, pues, eh, primer que els equips siguin serios, sí, això d'entrada perquè no veig cap equip o molt pocs equips que tinguin una serietat de dir, bueno, anem a portar aquest equip fins al final o sigui, comencem i acabem perquè, quan un equip plega mitja temporada o quan porta un mes només de competició i plega és perquè ha fet una molt mala planificació o sigui, aquest equip ha perjudicat a molts equips segurament per ha anat a buscar jugadores de daltes equips i llavors resulta que al cap d'un mes o dos, pleguen hòstia, és que no és, no, no és normal això m'entens? llavors hi ha d'haver més serietat amb tot ja començant per les jugadores eh? o sigui, ja comencem per les jugadores o sigui el mal més greu del futbol femení són les jugadores. El mal més dolent, que són les que tindrien que defensar el futbol femení. I, i creu-me que parlo sé de què parlo. Eh? O sigui, no, no parlo de bueno, aquest ha començat ara i no està de què parlo. Sé molt bé de què parlo. Eh? I llavors, el primer mal del futbol femení són les jugadores que són unes impresentables més d'una. No sé si no, no no, no, això tens to tota la raó jo, mal, jo, jo he entrenat nenes i nens i les nenes són 40 vegades més difícils que els nens aquesta, aquesta era la meva propera pregunta precisament, uh, quines diferències hi ha entre un vestuari, entre gestionar gestionar un vestuari de futbol femení i de futbol masculí, tots dos heu entrenat uh, tant masculí com femení, expliqueu-me una mica quines diferències hi trobeu, jo crec que les, que les nenes van més en grups, són grups i si et malament amb una jugadora, ja et malament en 3 o 4 jugadores i això eh, fa molt de mal, crec jo els nanos són més individuals i nanos els nanos els agrada més jugar a futbol les nenes, eh, si tenen un examen ja no venen a entrenar no són tant, no participen tant en l'equip, no sé, com ho veus tu? jo, no, jo mira, jo he tingut la sort o digui-li com vulguis, però jo no veig diferència, o sigui, la veritat és que pots entrenar un equip masculí, un equip femení és igual, no hi ha diferència l'única diferència és el, el, abans de començar o sigui, s'han de posar les coses molt clares abans de començar tens que dir, eh, a veure, anem a fer això però sàpigues que si anem a fer això, o Si sigui, tu estàs firmant una fitxa, ¿vale? anem a començar per aquí estàs firmant que, que abans de firmar-la, jo sempre els hi dic tens 15 dies de temps per firmar-la o sigui, pensa-t'ho molt i molt bé quan hagis firmat sàpigues o quan vagis a firmar sàpigues que hi ha això, i allò, hi ha allò altre, hi ha allò altre, hi ha allò, altre, hi ha allò que això vol dir doncs, que tens uns dies d'entreno, que tens que complir, que hi ha tota una temporada que tens que complir, no pots estar doncs, a mitja temporada, ah, ara no puc venir perquè tinc que anar a esquiar o tinc que anar no sé on. No, escolta'm, tu ja saps que et compromets des d'aquí fins allà. I a partir d'aquí, llavors no m'avinguis amb què, pe, perquè no t'ho pas acceptar, no t'ho puc acceptar. Vale? Llavors, esclar, això amb el masculí també passava igual. O si sigui, jo entrenava amb el masculí, jo deia, Ei, mira, això no és. Si voleu, eh, eh, podeu firmar o no podeu firmar. Si firmeu, és perquè us comprometeu a fer una cosa. És com aquest que va es compromessa a anar a les gimnars, o sigui, si no hi vas, eh, has pagat, si no hi vas, evidentment a les gimnars dirà, bé, mira, aquest pagat, i ja està, no? Però, home, si compromets i estàs pagant, has de ser tonto de no anar-hi, <ríe> o sigui, ja que, ja, doncs aquí és el mateix, o sigui, eh, s'han de comprometre, i, des de, eh, i al principi de temporada, doncs, pues, jo el problema no els hi vaig dir, i la veritat és que, cuita, només m'han plegat dos, i dos perquè tenien problemes eh, familiars, i... Eh, i res més, o sigui, tot l'altre realment han continuat totes. Però no creus tu, Joan, que, que van en grups, les nenes, enves els, els nois? Bueno, però, eh, això llavors és que ja ha tenim d'haver-hi un entrenador, que sàpiga gestionar i, i marcar les pautes, o sigui, a vegades jo a vegades hi dic, moltes vegades els hi he dit, eh? eh feu tres grups, per exemple, no? I si veig que eh, són les que de jo dic, no, no, vosaltres tres, una capella aquí, l'altra cap una... no sé, vull dir, són coses d'aquelles que que és veritat que poden anar en grups però és que amb, amb el masculí també eh? o sigui, el masculí, o no, els que són del segon any van junts amb els del primer any o sigui, els de primer any eh, esclar, no, que aquells són més grans no poden saber ben amb ells eh, però bueno, sí que és veritat que és una miqueta més problemàtic però jo no he tingut cap problema amb cap equip, eh? o sigui, aquesta és la pura realitat i eh, ara hi ha hagut és possible que alguna jugadora de, de les que he tingut no hagi estat d'acord amb la meva manera d'actuar però, bueno, és la meva manera d'actuar, de gestionar el bastidor. Si ella no està d'acord, o hi ha dues solucions. O que plegui, o s'ha de moldar. Però si t'emplega una, normalment t'emplega més d'una amb l'equip femenina. No, no, bueno, a mi no m'ha passat, eh? Sí, mi, eh... Ah, per altra banda, eh, la temporada que ve, doncs, eh, queden 5 partits per acabar la temporada actual. De cara a la temporada que ve... Eh, Eh, tots dos els, els vostres respectius equips eh, hi haurà una continuïtat expliqueu-nos una mica els objectius dels dos equips tant de Sant Pere com del Base en aquest cas eh, de cara en aquesta propera temporada bueno, L'objectiu del de Base Roses és mirar si podem pujar la categoria l'any que ve perquè el que hem tingut aquest any és eh, que ens han marxat jugadores i aquestes jugadores si volem recuperar-les tenim que jugar primera a primera i penso que serà la la fita que tindrem per l'any que ve, jugar primera, que cali que puguin 4 o 5 d'equips, i mira, fer un equip competitiu i un any, i després mirar de fer-ho salt. Sí, no? bueno, nosaltres de moment encara no hem parlat d'això, però bueno, sí, sembla que tenen ganes. A més a més, ara últimament venen diverses jugadores a oferir-se, nada menys. Que, que encara no hem ni parlat nosaltres, i ja han vingut jugadores allà a oferir-se de cares l'any que ve a veure què volem fer, m'imagino que deu ser perquè alguna cosa devem fer bé, suposo i esclar, això sí que ho tenen les jugadores, que entre elles siguin de l'equip que siguin, amb això del Facebook bueno, s'enteren de tot i que si aquí està bé, que si no està bé però bé, bueno, eh, llavors ja et dic eh, les perspectives de l'any que ve són aquestes nosaltres no, no pensem si pugem o no pugem ens és igual, quedem allà on quedem la veritat és que si llavors ruta que quedem pues, a les posicions que hem de pujar doncs pues, bueno, eh, pujarem i ja està no? I, llavors, i a partir d'aquí pues, decidirem a veure quina jugadora el que passa que jo, jo tinc un problema que clar, jo tinc varios jugadors que a part de jugar a futbol també juguen a vòlei amb els emperes, saps? Clar, llavors resulta que molt de, de diumenges no els he pogut tenir. Clar, llavors, clar això no s'ho pensaven aquestes jugadores que coincidirien, perquè, clar, a més a més, les de vòlei han d'anar a jugar a Barcelona. Clar, llavors resulta que se'n van al de matí i, i, i, clar, moltes vegades no els he pogut tenir. No? I, I llavors ara s'hauran de començar a plantejar pues, fer una cosa o perquè, a més a més, les de vòlei també fan la promoció per pujar. Que, per xerrar, estan fent la farana aquest mes a Sant Pere. Llavors, eh, evidentment si pugen, ja ve una cosa més difícil perquè s'han van a estar a Tarragona i jugar i tot això, per tant, bé, serà qüestió de veure què és el que queda i a veure què, què es pot fer i allà on quedem també, perquè també tot és, tot és important, no? Uh -huh. Perquè uh dècades a la, la pròpia temporada hi haurà una reestructuració d'aquest futbol femení una altra vegada eh, comentàvem un, fa uns dies amb el, el que era el delegat eh, de futbol femení de la Federació Catalana de Futbol doncs que segurament es crearia un preferent eh, com, quines informacions tu teniu de, de tot això? No, home, eh, la preferent eh, bueno, en el pla de competició ja, ja, ja ho posava aquest any crec que aniria a una, una preferent amb els quatre millors de primera de Primera Catalana llavors bueno, si pujem quatre de Primera Catalana per fer la preferent a primera tindran, ara aquest any m'apreta que tenen 13 equips, tindran que fer un grup de 14, per almenys, o 16. Vull dir, pujan 4 o 5 de, de, de segona. Uh -huh. Per tant, doncs, les, les perspectives serien bones, no?, de poder aconseguir les 100. Eh, eh, jo, eh, per la part de les roses, aquest any ens han plegat nous jugadores, eh? Vull dir, són moltes jugadores de segona temporada. Tenim que mirar de pujar primera i l'any que ve és recuperar alguna, si no totes, alguna d'aquestes nous jugadores. uh -huh. Saps què passa? Que sempre que hi ha una reestructuració, amb, i més amb el futbol femení nota molt més, eh, si ara hi ha un nivell baix, llavors encara baixa més, eh? Això també tinc clar, perquè eh, evidentment eh, hi haurà jugadores que jugaran a primera catalana, que ara estan jugant pues, a segona. M'entens? Mm -hmm. O sigui, iran a primera catalana, i moltes de primera catalana iran a preferent, aquesta preferent que digueu. Llavors, evidentment, el nivell, això vol dir anar baixant, eh? Uh -huh. uh, fa uns anys uh, hi havia, com ho han comentat abans, un equip uh, llers uh, que era qui aglutinava tot el futbol femení a tota la província de Girona. Ara, doncs, uh, si deixem ja la el que és l i ens traslladem a Girona. Tenim a l'Estartic, que està a la Superliga. el Girona, que està doncs, a Nacional, amb possibilitats d'aconseguir aquest any alguna cosa més. Eh, tu que has estat en aquestes categories, eh, Joan, com, com ho veus tot plegat el futbol femení a nivell més eh, provincial? Com ho veus? Jo eh, ho trobo molt bé. Jo seria bo que el Girona realment pogués aconseguir pues, pujar a la superliga. Això seria, seria magnífic. I a més a més podria ser el referent d'aquí perquè jo crec que es podria fer inclús una superlliga de jugadores d'aquí de la província de Girona eh, a més a més tindrien sortides nenes que realment eh, tenen un futur i a vegades pues, han de marxar a Barcelona precisament perquè pos pues, aquí eh, fins ara només hi havia l'estartit i evidentment la política de l'Astartit és una miqueta diferenta no? de, de la que sembla que porta el Girona que seria pues, amb jugadores de la cantera jugadores d'aquí, buscar lo millor de la província que és, jo penso que seria el correcte, que aquesta és una de les coses quan jo vaig marxar a l'Astartit que, que vàrem, vàrem topar diríem, no? Que, sí que està bé, que pots tenir una estrangera si vols tu però eh, tenir tanta gent de fora i, i a més a més llavors mides i dius hosti, si això ja ho tenim aquí també a mi, que agafis una crack de fora que dius o sigui, és, és de del millor que hi ha però oh, que no hi és aquí per dir alguna cosa no? eh, però fitxar gent de fora que val, tothom sap, sabem el que val avui dia eh, viure el dia a dia no? doncs eh, jo crec que amb jugadores d'aquí es podria fer i només tinguent un o dos fitxatges si vols tu de fora Uh, estrangeres però d'un nivell que aquí no el trobes i tu l'altre d'aquí bueno, Jo aquestes categories no, no, no les conec no? però eh, a l'estratit jo hi vaig bastant sovint a Belsa i des de quan hi eren ponts. ara l'equip és molt diferent, eh? molt diferent. ara d'aquí només hi juga la, la, la, la Maria no I, ni... va, I vas a veure i, i, i, quin futbol fan No, cap Bani, jo, no sé, jo no sé si has vist futbol bo però de futbol bo re de re les 3 promocions valen ser partits molt interessants <síntic> fa uns anys eh, comentàvem eh, precisament vam jugant els partits eh, per televisió i tampoc és que és ens divertissin eh, massa no? jo, jo no, no ho sé, eh, jo no sé quin futbol jo, jo a mi m'agradava molt el que nosaltres veiem ara, evidentment és, és dolent dir el que tu, el que tu no? però eh, com a mínim totes les jugadores sabíem el que havíem de fer, totes les jugadores cada setmana treballàvem amb allò que, que, que havíem de treballar i quan tenien la piota sabien a qui l'havien de donar, sabien els moviments que havien de fer i jo ara, la veritat, hi he anat molt de partits i no, no... Bueno, ara ja no hi vaig, eh? Dic, va, va, van aguantar els el resultats. Mira sí. molt els resultats. Sí i pilotes, boom i vinga, que corri una i sí, sí. clar, llavors això, què vols que et digui, això avorreix molt, la gent llavors eh, no, no, no li agrada anar a veure, a dir, home, si aquí juguen així com jugaran més avall Però, llavors fa mal a tot, tot el futbol femení això, m'entens o no? perquè llavors diu, home, si, si aquí ens estem avorrint, ens estem passant malament perquè tenim que anar a veure una primera catalana o una segona que ja serà ja, si aquí ens avorrim, imagina't tallà.. no? Bueno, senyors, portem... Uh portem mitja hora de programa mitja hora de tertúlia no sé si us ha queda alguna coseta per afegir, tenim els micròfons de l'emissora oberts per afegir el que vulgueu vosaltres mateixos no, jo, jo a donar-vos les gràcies perquè com a mínim d'aquestes categories de futbol femení doncs és difícil que realment vingui una ràdio i vulgui parlar-ne perquè eh, pràcticament molta gent no sap ni que existeixen Eh, llavors eh, també tinc que d'agrair pues, realment a les Roses pues, ja, ja li he dit abans d'entrar que, que he quedat molt sorprès i el felicito perquè realment eh, tal com ha anat pues, la segona volta que tenen, pues, van pràcticament en 10 o a vegades fins no, no, no, i tot ens han passat estar davant o sigui sea que, eh, bueno, que les felicito i, i bé, tot i que no hem après moltes coses en aquesta categoria la veritat és que a vegades mirant el teu mateix equip dius home aquesta nena l'any passat pues, l'havies anat a veure alguna vegada i no servia absolutament per res i vas veient que mira pues, amb el treball dia a dia pues, això et fa ser no? que dius, home, va millorant dius, home, mira, ara ja van tanquent coses del moviment que té que fer del moviment que fan les companyes i dius, home, això és el que un entrenador bueno, jo per almenys és el que jo miro no? que, que quan estàs en un partit moltes vegades estic allà en silenci i dic, ja, deixa-les fer a veure si realment allò que hem estat treballant ho fan, i llavors com veus que ho fan dius, home, per almenys alguna cosa estem fent bé i estan millorant no? i això és el que realment agrada en aquesta categoria no, no jo he les gràcies també si sí, eh... A Roses, com ha dit en Pons, som una pentilla molt curta i si algú ens escorta i té ganes de venir a jugar Roses, que vingui que té les portes obertes. Doncs, <ríe> <ríe> què David, si, algú, si alguna jugadora està interessada en anar a jugar al Base Roses, doncs té les portes obertes des d'aquí doncs la convidem a que es posin en contacte amb la gent del Base Roses. <t 'ho> doncs, l'ho doncs, no, dic, companys, eh? moltíssimes gràcies, Joan Pont, Joan Geli, tècnics del de ja. Sant Pere i del Base Roses, moltíssimes gràcies. Gracias por haberme venido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 Per més informació, 972-11-0813 o als 617-37-7037. Correu electrònic info Vina a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrins.